يا من إليه المشتكى مشتكا عبد ذليل قد بكى قد بكى يا من إليه المشتكى بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مد إلا له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Fala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas daugupi uvečera su ovdje i mi večeras nastavljamo onaj započeti ciklus i večeras inšala ćemo ga završiti dinego što počnem hoću da naše mladožen i Onaj, ne bili se drugi pogledali na njega a poslanike sallallahu alejhi ve sellem čestito mlad vencima sa rečima barekallahu lekuma mubarek alejkuma i jama baina kuma fi lkhair amin uprevodovite oni koji im pogotovo što nisu oženjeni neka sebi prevod traže a ovo je znači dova od poslanika sallallahu alejhi ve znači poznata i ogromna dova tako da je postreg, treba da bude postrek svim neženjanima neženjanima Ne bili se i oni oženili. On je vladao lakša. Naša tema gledanje lica Allaha Subhanahu wa ta'ala a to je znači poslije dženneta, poslije kada muslimani uđu u džennet. Znači ono što je Allah Subhanahu wa ta'ala znači opet ćao voljede i mi imamo više od dženneta. Imamo zijade, imamo znači jednu povišicu, jedno povećanje, jedno znači više od dženneta, a to svim u kažu, kažu da se odnosi na gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. <tak> Napominjali smo da ono što čovjeka sprečava da uđe u džennet i da dođe do ove ogromne nagrade gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala jeste njihovi, odnosno njegovi grijesi. Čovjeka znači sprečavaju njegovi grijesi da uđe u džennet i da dođi do te ogromne nagrade gledanja u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bi čovjek došao do te nagrade, mora znači da pobriše svoje grijehe. I mi smo upravo ovaj ciklus posvetili, znači kako čovjek da briše grijehe. Onda je Allah subhanom talančki dao čovjeku 10 prilika kako bi obrisao svoje grijehe. Tri prilike na Dunjaluku, tri prilike u Kaburu i tri prilike na Ahiretu. I zadnja prilika mi ćemo večeras povijeniti i večera završit ćemo sa, sa njom ovaj ciklus. Tri prilike na Dunjaluku, rekli smo, je prva prilika je te uba. I to je naj, da kažemo, izraženija prilika i najbolja prilika. I vjernik koji razumije ove stvari, on će uzeti tu priliku. Iskoristiti tu priliku. I onda, ako iskoristi je maksimalno, Nećemo trebati ove ostale prilike. Sljedeće prilike mu neće trebati. Zato onaj koji ima razuma, on će najviše razmišljati u ovoj prilici iskoristiti ovu priliku. Međutim, pošto Allah subhanahu wa ta'ala u džennetu postavio deređat, znači deređe, stepenove, tako isto u džehennemu postavio derekiat, isto stepenove, ali međutim na dole. I najveći stepen u džehennemu bit će munafici. Innel munafikine fi derkil asho ili minennar kazala sunna tala da šitači munafici biti u naj nižjem stepenu jehennema odnosno naj znači, gornjem tik uzlahu naj gori kategorije jehennema munafici oni koji su mogli biti i sa vjernicima i sa nevjernicima koji su kada su sa vjernicima kažu mi smo s vama kada su sa nevjernicima i sa svojim šejitanima kažu mi smo s vama inna ma nahnu nastehziun kazu mi se samo koji igralo sa vjernicima I zato je Allah smo nadal znači, pripremio nevjednicima, odnosno munafjecima, najveći i najžešći stepen u džehennemu. A najblažiji stepen u džehennemu, isto tako poslanik sallallahu sallam, spomenuo ga, a to je Abu Talib, njegov amiđak koji je umro ko mušik, njegov stepen, to je najblaži stepen u džehennemu, znači njegova, njegova stopala biti u vatri a kaže od žestine vatre će mu mozak da vri To je najnižji stepen džehennama i on je na neki način Ebu Talib privilegovan znači ima privilegije u odnosu na druge džehennamli zato što je pomagao poslanika i pomagao muslimane pa mu se Allah smilao i onda ga stavio u najnižji stepen džehennama međutim kažu odnosno kaže poslanik sallallahu viselem da mu ništa neće koristiti misli će da je najgore kažnje subhanallah, da nas Allah tako da ova teuba koje smo mi pričali kao prilika da Allah smutila briše grijehe ona je najbolja da kažemo prilika za vjernike najbolja prilika za vjernike i to je ta prva prilika druga prilika na ko jeste Hasanat yudhibna saji'at, znači dobra djela I o njoj smo pričali. Ko se sjeća treće prilike? Musibeti. Dakle. Znači, Musibeti znači koje čovjeka zadešavaju na Dunjaluko. To je ta znači, prilika. To su te prilike na Dunjaluko od znači, Teube, Musibeta i dobrih djela. Tri prilike na u Berzahu, to jeste, Imamo salatu al-janaza, znači genaza namaz. I tu tu vjernici dove, znači traži oprosta za za ovoga, za umrloga, za vjernika. Imamo njegova sada sada odnosno trajna sadaka koji je znači ostavio iz za svoga, za svoje znači smrti. I imamo treću priliku u kaburu, znači shiddatul kabr, treći znači, ještine, znači kaburskog zaba. To isto znači briše grijehe. I spomenila, spomenuli smo znači tri prilike na Ahiratu kada čovjek znači izađe iz kabura kada Allah Subhanahu taala znači, suđenje. Taj maukef, maukuful hisab odnosno kada Allah Subhanahu taala znači počni suđenje, ahwalul znači početak znači sudnjeg dana, to je prilika prilika za vjernike da je Allah Subhanahu taala znači brisa ti njegove grijehe ako su ostali. I druga prilika jeste znači şiddatul maukif kada Allah Subhanahu taala znači počne sa suđenjem, kada približi sunce koje je bilo toliko daleko znači, od nas, tada će ga približiti znači, skroz blizu i 50.000 godina će trebati suđenje. To isto će biti znači, prilika, to je prilika za vjernike, ako, je ostav, ako mu je ostala znači, grijeha, da mala Subhanatala znači, briše njegove grije. Ispomirili smo, znači, zadnju, odnosno devetu priliku, zadnju priliku ili prezadnju priliku na Hiretu, ona jeste šefaat, znači za uzimanje. <clears throat> Mi smo prošli puta obradili dosta, znači, jedan veći dio te teme. Ostalo nam je samo da večeras još završimo tu temu. Pošto nismo obuhvatili, znači, vremenski nije nam, nije nam vrijeme dozvolio da obuhvatimo sve, znači, sva zauzimanja koja su došla, onaj, u hadisima. Mada nećemo mi moći večeras opet sve spomenuti, ali ćemo gledat da objedinimo, da još spomenimo ti zauzimanje na sunjem danu koja će gdje će vjernici imati kao priliku, znači brisanja njihovih grijeha ako su već znači prenijeli te grijehe i ako budu bili potrebni onaj zauzimanja. Spomenuli smo znači onoga ono a, dijete koje majka pobaci znači prije poroda, ako se majka znači bude srpila to dijete će dju znači sa onim popršenom vrpsom kako je došlo hadisu, znači vuče znači do do geneta. I spomeno smo onoga dječaka koji je umro onome uh ashabu pa poslanik sallallahu alejhi ve rekao pa bili volio da znači, da ti on otvori vrata na suđenjem danu ili bi volio znaš da on bude živ na dunjaluku pa da ti pomaži dok si ti je živ ili bi volio znači da on otvori ti vrata u dženetu pa je rekao poslanik znači ja bi volio da mi on otvori vrata u dženetu međutim ako se strpiš pa je onda ova ashab pitao poslanika sallallahu alejhi ve selle eli to samo za mene khas znači striktno za mene znači, posebno za mene ummet Fele kapasına Isa selam da se čita ummet, znači oni koji se strpi. oni koji se strpe u to musebe to, jer to su te, ti, ti musibeti koji vjernika znači zadese na dunjamku. Spomenuli smo šehida i tu smo se zadržali to nam je uzelo znači, malo više vremena i zatim smo završili i spomenuli smo oniih sedam kategorija shahida mimo mimo kategorije znači shahida koji pogine na Allahov putu i koja je, koja je znači najveća kategorija u kategorijama šehida. Znači najvrijednija kategorija, to jeste kategorija šehida koji se bori na lahom putu i koji pogine na lahom putu. Da bi nastali nastavili znači, ovo, ovo šefaat, odnosno znači, za uzimanje, imate isto, kaže poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam, ko može od vas da živi u Medini, kaže neka to učini. Kaže, ko može da živi u Medini i da umre u Medini, kaže neka to učini. Jer će poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam znači, zauzmati za njega a kumrekovirnik. To je znači još dodata, znači međutim neko će reći ja ne mogu da odem u Medinu, pogotovo ne mogu da dobijem ni tu boravičku vizu, ne mogu da živim, ne mogu tamo da umrem. Ovde će se samo navezati subhanallah dok sam bio u Medini, komšija dva, komšija dva komšije su mi bili iz Turski, znači djede. Jedan je bio sam bez žene, drugi je bio sa ženom, a i žena mu je bila skroz znači u tim poznim godnama. Međutim, posle kad upitao sam jednog uh, kolegu koji je bio turčir, jer je sa njima razgovarao na turski, ovi nisu razumijeli arapski, na turskom su samo pričali. Kaže, došli su Subhanla u Medinu, znajući za ovaj hadis, kaže, ko, ko bude mogao da umre u Medini, kaže, nekad to uradi. Jer je posljednika, rekao, ko može, može da se reko ko bude mogao da umre u Medini, nekad to uradi. I oni su, znači, povodit će za ovim hadisom, došli u Medinu, da umru u Medini. Uh, čini mi se da jedan uspio... Uh, Uspio. znači oni su došli bez vize, znači došli su na umru, našli su sebi stan, imali su penziju, znači došli su u Medinu činim se da jedan umro poslije mene kad sam ja otišao čuo sam da je umro u Medinu, uspio je umriti u Medinu. Znači vjerujući u riječi Allahog poslanika S.A. znači da će se poslanika S.A. Znači, zauzmati znači, na sudnjiv danu za takve ljude koji umru u Medinu, ako je bio vjernik. Tu je još jedan. znači neko će reći ne mogu, neam uvjeta da živi u Medini. Međutim imamo drugih prilika to jestle čovjek kod je na umru, onaj i da poljubi Hajerul Esved. Znači a će se zvati Onaj koji je bio na hadžu i na umri a, zna, znači odatle počni znači taj tava i a, na sudnjem danu će Allah spomenta, znači dati tom Hajerul Esvedu, snom kamenu da će mu oči i da će mu jezik da priča. I on će se zauzmati na sudnjem danu za oni koji su ga poljubili, odnosno oni koji su došli na, umri, su došli na hačba poljubili taj hađeru lesved, crni kamen. Međutim, mi ovdje imamo jedan, da kažemo, moment koji moramo objasniti. Da neko bukvalno ne svati mora doći poljubiti hađeru lesved, taj crni kamen. Pogotovo u vremenu kada je gužva, a vrijeme, vrijeme hađa ili vrijeme umreza u vrijeme Ramazana je ogromna gužva, tako da je Haman nemoguće doći do, do tog hađeru lesveda da se poljubi. I ovdje će neko reći, pa vidi, ne mogu doći. Gužva je. Ovdje isto jedan moment se mora objasniti. na koji ima nijet da poljubi kamen. Međutim, vidio je gužvu. Ezijet muslimana je haram. A da poljubi čovjek crni kamen je sonnet. I ovdje uvijek šarijet, ona, uvijek jukadim, odnosno daje prednost na, na onome što je važno, nad onim što je manje važno eziet muslimana je haram tako da čovjek onaj da ode da se gura tamo i da poljubi hađeru Lesved, znači nije mu dozvoljeno učiniće haram učiniće prestupe a da poljubi hađeru Lesved, esved znači to je samo sunnet tako da čovjek koji vidi znači da je kužva ne može da dođe do njega a imo je niyet da poljubi imaće na suđenjem danu znači zauzmaće se hađeru Lesved, esved znači taj crni kamen sa rehnega a ona ako bude izmo iskren niyet šta je dokaz ovome kaže Allahov poslanik sallallahu Jeo odnosi na sve stvari. Inna mal'amu binniyat wa inna li kulli imri'in ma ulema da ovaj hadis sačinjava trećinu vjere, trećinu islama, neki kažu da je to pola islama samo jedan hadis. Inna mal'amu binniyat wa inna li kulli imri'in ma nawaa. Kako ide dali hadis? Kaže uh, dela se cijele prema i svaki će čovjek čovjek imati znači nagradu shodno s svojim namjerama. Tako da čovjek koji ima namjeru da poljubi Hadžarul Asvad spriječio ga nacionalna gužva kao da ga je poljubio. Ja ću ovdje još spomenti jedan momenat. Nismo još izašli iz zime, ona i većina nas nosite jakne. Je čovjek faktički u safu zauzima i malo više prostora. Naše naše dijede i pogotovo ljudi kad malo uđu te starije godine, ona imaju više da kažemo stvari im smeta u životu. Odsuneta je da čovjek popuni saf i da ga zbije. To je od ona sunnete. Samo da znate od sunnet Nije vađe. Čovjek može zaklanjati u safu koji razmak je razmakrit. Znači i da nije čak ni izmije, ona, da nije poravnat, može zaklanjati i namazmu namaz, i isprava. I uzeti će vrijednost safa, i namaza, i džemata, i džamije, sve će uzeti. Međutim, znači, suneti da se zbiju safovi i da se poravnaju. E, uh, ovdje isto u moment jedan što se meni se na moje oči, tu je čovjek 211 stao su oni, počinje komocije ljudi. Onaj ne mogu oni da se zbiju ko mi omladina, ko mi omladina kažeš nam ja <laughs> ja jećsa. Jećsa je omladina. Onaj um, ne mogu znači da podnesu, znači te zbjene safov, guranje to, onaj pogotovo kad sidne ruku na sesđu, onaj ne mogu zbiti. Tad čovjek koji ima razuma, koji ima osjećaja, musliman mora imati osjećaj, mora imati osjećaja prema drugima. Mora razumijeti, da kažem, ove starije ljude, čak i mlađe ljude. to tu je od islama, vjerujte, taj osjećaj. Čovjek mora napraviti, znači, tom djedi malo komocije. Ja bi često puta uradio, kada bi došo neko se ugurao u saf, pogotovo o ako sam do djedi, a čovjek je došao sa moje druge strane, vidim da je mlađi, njega bi uvijek poguru, znači ististo bi se sa njim, a da, da djede na prostora. I to je ispravno. Zbog čega, jer ljudi nekad ne razumiju znači da mora se saf zbiti toliko i da je to vrijednost i namaza se povećava, se vrijednost namaza kad su sap, sapovi zbijeni. Međutim, ovaj djedo, on hoće komocije, ne može disati on, on, ako ti njega zbiješ. Pogotovo kad je, evo, kažem, zimsko vrijeme, onaj, kad su jakne obučene, onaj, treba paziti na te stvari. Međutim, ako imaš namiru znači da zbiješ saf, imaš nagradu prema nijetu. Imaš isto, čovjek hoće da uđe u prvi saf, vas dvojica idete, hoćete da uđete u prvi saf. Ako daš bratu prednost, kod Isu je došlo, kaže, kada bi ljudi znali šta je vrijednost prvog safa, kaže, bacali bi kockice ko će da uđe u taj prvi saf. Međutim, ti znajući tu vrijednost, hoćeš da uđeš, vidio se čovjek, pogotova ako je stariji čovjek, krenuo u taj prvi saf, daj prednost svom bratu. Nacij imaš nagradu kao da si u prvom safu imaš nagradu njegovo što, što si ga stavio u saf. Međutim kada kada je čovjek svjestan innamal a'malu binniyat wa innamal likul imri'in ma nawwa. Ja se ovde moram moram se moram se on osvrnuti na ovu eh završio mi inshallah večeras na shalaitim, ali mislim da je bitan momenat jedan i bitna jedna situacija na koja se veže za ovu, jeste to razumijevanje ili shvatanje ili blizine Allaha, znači njegov nijed. Moment uh, Ibrahima, a.s.a., vi ste svi čuli, uh, na njegov slučaj, uh, kada je njegov otac prodavajući znači kipove tako zarađivao, bio je mušrik, pa je Ibrahima, a.s.a. dao da nosi kipove da prodaje Počutim, pa bi se on vraćao znači, sa tim svim kipovima, pa bi stavljao one kipove u uvodu da, da vidi znači, mogu lištati, mogu da se odbrani, ne mogu da odbrani. Znači, on je se igrao, znači, i smijavo je te kipove. Znači, vraćao se nije htio nikad jednog prodati. Pa onda otac mu znači, zaprijetio, znači, ako ne ostaviš ona vjeru v Allah, smo, znači, mi ćemo te istirati. Pa kada je ga je poveo na, na njihovu njihov, svečanost, veselje, Pa on se, on je pao, da kaže, ja sam bolestan, pa se vratio i onda je napravio, da kažemo, tu plan kako će da da lekciju, da kažemo, čitavom narodu. Onaj, pa je, kada su se razješli, onda on došao sam, pa je polupao te ekipove, Ona priča koju ste vi čitali, pa je okačio, znači, ono sjekiru na najvećeg onog kipa i da bi na kraju rekao, znači, to je uradio onaj najveći. Pa su oni, znači, svi se vratili, pa mi je tim došla u glavu. Rekli su stvarno, onaj... Bilo bi možda i logično tako. Međutim, svi su rekli, pa mi svi znamo da oni ne mogu ni navoditi, niti kakve koristi. Oni... Tad su priznali su malo da kipovi ne Apsolutno, znači stvarno s kipova. Ali je Ibrahima Neseram naveo i na to. Na se tiče, ovečeras ovdje, Ibrahima Neseram je, poslije tog, tog događaja, vidnate dobro da je se narod stio njemu, njemu da osvijeti. Pa su šta uradili? rekle su... Alfata je zikrujem, znači ima kaže jedan dječak koji je, znači jedan momak koji kaže naše ekipove spominje pološe. Kaže on bi to mogao da uradi. Pa onda doveo znači doveli su ga Jesa Tito uradio, kaže uradio, kaže Kebiruhom, Kebiruhom, kaže najveći među njima. Pa su oni znači došli pameti, kaže ne nisu oni mogli, kaže oni ne mogu ništa uraditi, pa kaže zašto onda obožavate one one koji ne mogu nikakve koristi ni šta te kaže uraditi. Zašto onda Allaha? Pa su oni htjeli da se osvijetite njemu i, i Subhanallah, htjeli su se da osvijete i napravili su, da kažemo, taj plan osvijete. Šta su uradili? Neložili su ogromnu vatru, poznata stvar. Kaže Subhanallah, ta ogromna vatra, kaže, kada bi ptica letjela pored povište vatri kaže, padala bi u tu vatru, od žestinete vatri. vatre. Subhanallah, uh, Ibrahim alaihi saram je bio feta, bio je, da kažemo, mladić. I pogledajte iskušenja, uh, da kažemo, Enbiya uh, ili Rusul, kao znači, poslanika kakva su bila znači teška iskušenja su naj, najveća iskušenja su imali znači poslanici a isto Allah sunnetala da kažemo upozoravala ummet em hasibtum an tadkhulu l-jannah walamma yatikum mathalu alladine halu Kaže, qablikum znači zar vi mislite da ćete ući u džennet a da vam neće doći znači iskušenja koja su bila koja su prethodila znači priješim narodima a, tako da je džennet znači skup i znači svaki vjernik koji uđe u islam Mora da se pripremi na iskušenje. Zeca Allahu Subhanahu wa ta'ala će svakog čovjeka pojedinačno da će iskušati. Najveće su imali iskušenja, znači imali su poslanici i upravo ovdje hoću da spomenem Ibrahima Ali salam koji je bio min ulul azm, min er rusul bio poslanik zbog čega zato što ima najveća iskušenja. I među njima je bio poslanik sallallahu alayhi naš poslanik Muhammed sallallahu alayhi wasallam iskušenja imao. O o njegovim iskušenjima se može posebno pričati. Ja mi smo većina nas i svi smo čini čitali onaj siru poslanika sallallahu alayhi wasallam i sve prolazio. Međutim, ovdje Ibrahim a.s., na, na njegove oči lože ogromno vatru. Pripremaju da ga, da, ga, da ga baci u vatru. Subhanallah, pogledajte <hazim> onaj, kako se vjernik koji je samo vezan za Allah, as well as well as well as znači kako se postavlja, <hazim> vidi na svoje oči kako vatra naložena. Vezan, znači vezan i ruku, ne može se znači, pobjegni, znači vezani i ruku. Sve, znači, to su etape. Dovode ga do vatre, nači vežu ga, stavljaju ga u onaj katapult. Kada su ga svezali i stavljaju ga u katapult, koja iskušenje? Međutim, on je bio, če je ubijeđen da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti. Če bio ubijeđen da ga Allah neće ostaviti. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ga. Znači, iskušava ga da skroz do zadnjeg momenta paste iskušenje neka čovjek može podnijeti razumijete možda bila iskušenje da Allah samo taj znači pošalje kišu ili pošalje vjetar da raznese da pobje sve te ljude znači da vatru gasi ne nego Allah samo znači, stavlja vjernike kažemo na na još veća iskušenja pogotovo poslanike vežu ga stavljaju ga u katapult i trebaju da ga ubace u vatru subhanallahu dolazi džibril alayhi salam znači sa svojim u svom da kažemo pravom pravom obliku sa 60 sa 600 600 krila Znači, koji je znači, ispunio ufok, ispunio, znači, horizont. I kaže mu, o, Ibrahima, kaže, imaš li neku potrebu? Čovjek koji je vezan, naložena na vatra iz pa njegovi očiju, i stavljenu katapult, da ga, vatru, da ga, za, da, da ga ubiju, znači, da ga zapale. Ibrahima, ne se vam šta govori? Kaže, što se tiče tebe. Kaže, fa'amma anta, kaže, fa'la hađete li ali. Fa'amma Allahu, fa'hasbi Allahu, ani malukili. Kaže, što se tiče tebe, kaže, ne, ne imam potrebe za tobom. A kaže, što se tiče gospodara Allah, koji je gospodar tvoj, kaže, eh, za njim imam potrebu. Kaže, potrebu da Allah imam. Međutim, i opet, pored toga, nije ga Allah, znači, oslobodio, znači, tog, da kažemo, onaj, povesta što je sveza, nego i dalje ga Allah smo treba stavljati na iskušenje. Onako i način. Znači, ovih ga bacaju u vatru. Kad je bačen u vatru, po logici, znači, jer pot zdravom razuom, čistom razuom i da kažem po logici, što je on je faktički ubijen. Međutim onda, kada je se Ibrahim rezaan strpio i kadere ko hasbi Allahu wa ni'mal vekil. Či dao alimi do Allahu oni do, oni kaže najbolji zaštitnik. A onda kada su ga ubacili u vatru i oni su mislili da su se riješili Ibrahima alayhi salam. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala šta je uradio? U vatri kaže ja naru kuni bardan wa salama. U naru kaže u vatru kaže budi hladna i spas kaže za Ibrahima se nam i ta vatra je pojela samo znači samo onaj povezac kako bi ga oslobodila i nije Allah Subhanahu taala ga ostavio samoga nego mu poslao meleke znači da mu čine društvo za ono vrijeme dok je vatra se znači ona izgorala i sagorjela kaže kada god bi prolazili pored vatre kaže vidjeli bi u sredini vatre znači neko ima znači oni su vidjeli za reka, neko ima pa je njegov otac Azar, ali, Azer kaže, onaj, kad je vidio, znači, Ibrahima, kad je prepoznal Ibrahima, nakon dana, kako je vatra, znači, sagorjevala, kad je Ibrahima, kaže, nijem robbuke ja, Ibrahim. Kaže, ogroman li, ogroman li je tvoj gospodar, o, Ibrahima. Kad te on sačuo u vatri, gdje je bilo nemoguće, znači, da ostaneš, onaj, da ostaneš živ, međutim, Allah, subhanahu wa ta'la, sačuo, međutim, iskušao ga, iskušao ga, znači, do zadnjeg, Da vidi njegov ima. I vjerujte, e, samo rijetki izdrže. Samo rijetki izdrže na iskušenjima. Često puta čovjeka pritisne ovo ili ono i on počne da se oslobađa, da kažemo, vjerskih, da kažemo, ti stvari. Pogotovo vanjskih onaj, obilježja. To najčešće, znači, tu najviše najšetan odradi kod ljudi. Znači, počne se rješavati svoj vanjskih, da kažemo, obilježja. Pa tek onda poslije, da kažemo, počne slabiti. Jer šetan kad počne, kad se ospe, da ospe onaj... A, kad se od počne osipati nešto, ona kamera ili ona, ona hrpa, znači isto ko oni, ko klikeri, kad se počnu osipati, onda nema zaustavljanja, osim kome se Allah smiluje. Lijetki su oni kome se Allah smilovao, znači, pa kad je počeo popuštati da se zaustavio, pa se vratio. Znači uglavnom ljudi kad počnu popuštati uvijeri, znači onda se to uspe, znači i nema kraja. A na, to se ne zaustavi. Allah molim svojima na da nas sačuva. Međutim, čovjek da bi bio čvrst u vjeri. Mora izučavati, da kažemo, i primjere ovi, da kažemo, velikana, pogotovo primjere poslanika koji su imali najveća iskušenje, pa kako su ovo A primjera ashaba, jedan od naj, da kažemo, upečatljivnijih primjera jeste Bilal ibn Rabbah, koji je, znači, na, na žestini sunca, te kako bio izložen, da kažemo, poslije kada je rekao la ilaha ilallah, znači šta ga je Allah, znači kako ga Allah iskušao. I drugi ashabi koji su bili iskušani. Nema ni jednog čovjeka koji je rekao la, ila, ila, la, da nije bio iskušan i da neće biti stavljen iskušenje. Ne može se ući u džennet koji je ogroman, koji da kaže ne može se onaj, vrednovati, ne može znači se procijeniti njegova vrijednost, a da čovjek uđe u njega tek tako lahko. Znjalko znači, mora čovjek znači proći <clears throat> i sa strahom, i sa gubljenjem i metka, i života, i djeci, i usnjeva, i Svašta nešta kako bi Allah, znači, iskušao one koji su iskreni, znači koji će biti čvrsti, koji će ostati onakvi kakvi su, da kažemo, kako Allah, znači, traži od čovjeka da bude, da bi sreli gospodara, znači, čisti od grijeha, znači i Allah nas počasti ulazkom u džanet i gledanjem u lice Allah, znači, što se tiče ovi šefaata ili zauzimanja, rekli smo hađer ul da će se zauzmati. Opet će neko reći ne mogu da lijem mnogo sada da odim na umru, da poljubim Hadžeru Lesved i da odim na na. drugi, ima neka druga prilika za šefada da se neko zauzma za, za mene? Ima. Ima još tih prilika. Kaže Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj, imao je svog slugu koji je bis vremenom na vrijeme upitao eleke aleke حاجه, aleke حاجه, znači imaš li kakvu potrebu? Imaš li kakvu potrebu? tog svog slugu Šesto puta bicadruga sreo ono s vremena na vrijeme ga upita imaš li neku potrebu. Dok nijedne nije prilike rekao ovaj sluga kaže jest, postignje kaže imam potrebu. Kaže koja ti je potreba? Kaže da se zauzimaš, kaže na men za mene kaže na sudnjem danu. Kaže men akhberaka bihana. Kaže ko kote kaže ako jesli hodato da se ja mogu zauzmati za tebe na sudnjem danu? Kaže a ah, khberani rabbi. Ni htio da mu kaže znači zašto. Onda kaže gospodare moj kaže obaviestio Onaj, kako je došao do toga da da posleksa da će se zauzmati za onaj za onoga kome, kome on obeća pa onda rekao poselik selam kaže ako hoćeš da se zauzimam za tebe na sudnjem danu kaže pomozime znači pomozve bi kesreti suđud. kaže pomozi mene da se da se, zauzimam, da, da se zauzimam za tebe kaže sa kesret kesretu Da što više budeš sa seždi, Ovde misli se da što više klanjaš namaza. Misli se da na nafilu namaz, tuha namaz, namaz posle ona ezana, namaz posle abdesta. Noćni namaz. Sve oni namazi da kažemo onaj. Tako da onaj sa tim ćemo isto tako ako čovjek znači što više klanja tih nafila koji je posledica znači i, propisao, i klanjao Duha nama se klanja osam rekata, ne samo dva rekata. Klanjaš dva rekata, dobra stvar. Bolje klanja dva rekata, znači, i ustrajate dva rekata, nego mjesec dana osam rekata, pa onda tri mjesece, 5 mjesece, nikako ne klanjate. Znači, dva rekata, znači, onaj non-stop je bolje, nego da čovjek klanja jedan kraći period, znači, više, pa ostavi to. Zato što Allah SWT, znači, draže dijelo koje je, znači, manje, a ustrajno, nego dijelo koje je veće, a da ga čovjek prestane raditi. Imamo isto što je došlo u hadisu da će se sijam, da će se post na sudjem danu zauzmati znači za, za onoga ko posti. Tako da i namaz, znači i da file namazi i post se zauzmat na sudnjem danu. Većina ljudi može da one, i da klanja i da posti. Neko će reći ja nisam od onih koji paze na sunnete. Ima li nešto drugo na sudnjem dan da se zauzima? Ima. Ima još, onaj, ima tih doća stvari, večeras ne možda mogli sve izbrojati. Ja ću s ovim završiti, onaj, kaže Allaho posljednik za sene, kaže, ko bude ujutro donio 10 puta salavat na mene i na 10 puta salavat na mene, kaže, ja ću se zauzmati za njega na suđim danu. Tako da, ovo najlakše i ovdje haman nema niko da kaže ja ne mogu. Znači, svi može. Zašto se ovo govori? Da bi se ljudi zauzeli I da bi se pobrenuli znači, za sebe i oko sebe i oko svoga stanja, oko svoga hala, kako bi ostavili druge ljudi. Zato lama kažu, na spominjanje ljudi je bolest. Spominjanje ljudi je bolest, a kaže njegov lijek je spominjanje Allaha. Znači, a lijek je znači spominjanje Allaha. Znači, uvijek se sjeća Allaha, da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala i da radi na tome, ona je i tekako poželjena ono što je potrebno znači svakome, svakome od nas. S smo završili ovih devet prilika. Ostala nam je zadnja prilika. Ova zadnja prilika je najveća prilika, isto jedno od najvećih prilika a to je rahmetullahi, znači milost Allaha subhanahu ta'ala. Kada ljudi znači sve iskoriste znači, prilike i ostalo im Ostalo im, znači, onaj grijeha koje su prenijeli i ne mogu da sa tim grijesima, ne mogu da uđu u džene, ne mogu da, uđu, ne mogu da dođu do nagrade gledanja, Allah s.w.t. Ostaje zadnja prilika ljudima, vjernicima, znači Allahuva milost. Čovjek toliko imao grijeha, ništa ga nije opralo. Ništa ga nije, da kažemo, očistilo od tih grijeha i treba da uđe u džehennem, kako bi ga u džehennem, Allah s.w.t. znači, sa tim džehennom, džehennem će biti isto prilika, znači, da onaj da čovjek opriše svoje grijehe. Znači onaj koji uđe u, u džehennem, on će znači brisati, Allah će mu sa tim uh, džehennemom brisati grijehe. Baš, on nipu da ste naložili ovdje. <h> <h> Tako da onaj uh, kome Allah smatala, znači ta milost Allahova wa ta je jedna od uh, tih zadnjih prilika da Allah smatala, znači priječi čovjeka i sačuva čovjeka od džehennema. Milost Allahova. Kaže Allah, poslani sallallahu a sallam, kaže men la jerham la yurham. Kaže onaj ko ne bude imao milosti, kaže neće biti milostini prema njemu. Kaže Erham men fil ardi, jerhamu kemen fi sema. Kaže budi milosti prema onome koji je na dunja aluku, kaže pa će se smilovati onaj koji je na nebesima. Ova Allahu milost, Allah s.w.t. smilova se kome on hoće. Znači čovjek nema više, onaj nema, nema nema dobrih dijela, znači zaslužuje džahnem. Međutim Allah subhanahu wa ta, ta, ta'ala će znači izdvojiti znači iz iz, iz, ti, iz te kategorije izdvojiti jednu, jednu skupinu ljudi kome će se on smilovati i uvešće u dženne u dženne. Neći znači kazati. Ovde no pitanje se postavlja kako da se Allah smiluje prema jednom čovjeku ili prema jednoj skupini ljudi a ostavi drugu, drugu skupinu ljudi prema njima se ne smiluje. Ovdje znači nema pravo niko da ulazi to je Allahova stvar znači to je njegova Znači samo neće Allah biti pitan za ove stvari, a mi će biti pitan i za, za naše stvari. Jedan ovdje od primjera, onaj, da bi čovjek razumio zašto će Allah se smilovati nekim ljudima, neće se drugim smilovati. Imate primjer koji je toliko to, da kažemo u Petahid, znači i pojasnit vam stvari. Uzmete čovjeka, pravite, čovjek pravi kuću. I uzao si radnika da ti radi. I kažeš čovjeku, tvoja dnevnica je koliko? Kaže, moja dnevnica je 10 maraka. Primjer ovdje kaže mu, ti mu kao poslodavac ili čovjek koji pravi kuću, koga ti si ga doveo, kaže ja ću ti dati, znači dnevnicu, 100 maraka. Znači, tvoja dnevnica je realna 10 maraka. Ja ću ti dati sto maraka. I čovjek, znate što znači, za, za dan, što bi za deset dana zaradi, on za, za dan zaradi. I ti radiš, praviš tu kuću, sad dnevnica ti je 100 maraka. Međutim, dođe čovjek, prolaznik, Dođe kod ovoga čovjeka što pravi kuću, odnosno nekod ovog radnika, kod ovog vlasnika kuće, kaže, možeš li mi dati 100 maraka da mi pomogniš? I ovaj čovjek izvadi sto maraka i nadne je prolazniku 100 maraka. Šta mislite? Onaj koji je radnik koji je trebao da radi za deset maraka i ti mu daš 100 maraka, djevnicu, da on te mi kaže, kako si njemu dao 100 maraka, a ima li dao sto maraka ja radim? Šta mislite, ima čovjek pravo da kaže... Što si mu dao sto maraka? Onaj, a, a tebi je već, njemu je već dao sto maraka, znači 90 maraka, znači još više, deset puta više. I ovom što je dao bez ikakvih, znači onaj nadokrad, bez ikakvih razloga, bez ikakvog povoda, imaš pravo. Vidio si čovjeka naišao, znači tražiti, ti njemu daš, znači tva dobra volja. Da li ima pravo čovjek onaj koji, je, koji radi? Nemec sam mu deset maraka, dobio 100 maraka, da li ima pravo da kaže što se njemu dao isto 100 maraka, a ima li si dao sto maraka, a ja, a ja radi. Nema logike. Apsolutno, znači čovjek ne ima pravo, apsolutno. Zato je Allahovo pravo, da znači da se smiluje kome on hoće, a da se ne smiluje kome on hoće. Međutim, razloze Allahove milosti upravo imaju ovi onaj gdje kaže Allah u poslanih kaže onaj ko ne bude se smilovao ljudima ono ko ne bude imao milosti ne samo prema ljudima prema, vidjet ćete i prema životnjama kaže neće, milost, neće biti milosti prema njemu i onaj kaže ko se bude smilovao kaže prema onima koji su na zemlji kaže Allah smilovao mu se oni, onaj koji je kaže, na nebesima e, Neće ovdje duljiti da vam sad o, primjere koje ste vi isto slušali i čuli ste za nji žena koja ušla u džehennem Zbog, zbog mačke. Vi ste taj primjer čuli. Kaže, ha besedha, ulem jutimha. Kaže, zatvorla je mačku. Kaže, nije, nije kaže, pustila, znači da ona jede od, od tih, da kažemo, biljaka, od tih životinja, znači da, da, da preživi, nego ona je zatvorla i kaže, nije hrala, niti je pojila. I zbog to je, kaže, mačka je crkla, umrla, znači uginula. Ona kada je zatvorla, nije mogla da jedin da pije. I Allah subhanahu wa ta'ala zašto znači zbog tog je uveo ženu tu u Džehennem. Zašto nije imala milosti prema toj životinji koja ima dušu. Ona nije imala milosti prema njem, pa se Allah subhanahu wa ta'ala nasrdio na nju i uveo u Džehennem samo zbog mačke. Na drugoj strani imate ženu bagirja, to je smisli se prostitutka subhanallah. Ne samo žena obična, nego prostitutka. Subhanallah kaže Allah joj se smilovao pa je uveo u Džennet. Oprostio joj uveo Zbog čega? Kaže, zbog psa koji je bio žedna, napojila ga i Allah se smilo njoj, pa je kaže u ovo A vi dobro znate taj događaj kako se desio. Kada je žena ušla u, u, bunar, u, tu, da kažem, u bunar, sišla u bunar, znači napojila se, napila se vodi, bila žedna. Kada je izlazila iz bunara, kaže, pored, na, na, pored bunara, znaš bila je te vodi, odnosno zemlja koja je bila vlažna. Kaže vidla je psa koji je e, grizao znači zemlju vlažno da bi utolio svoju žeć. Toliko je bio žedan. I kaže subhana Allah proradlo u njoj ta milost. Kaže subhana malo prije sam ja bila žedna kaže kao kao ovaj pas. I kaže osjetila znači, tu, tu, tu da kažemo tu situaciju, to stanje tog psa. Ona ga doživila, znači i osjetila to stanje i milosti prema tom psu Prema inače, e, cuke, skroz mali dio da kažemo za uzmanju u, u, u islamu. Znači, skroz mali dio onaj da kažemo prostora u islamu za zauzmeju paschat, ili cuke. Ona ima samo znači cuko koji je čuva, da kažemo usjeve čuva, da kažemo onaj. Tad ga je dozvoljeno držati ili cuko znači za onaj za za lov, lovački pas. Lepa viši Hamad. Onaj samo da kažemo par kažemo, pasa imaju mjesto u islamu. Međutim, ova je bio lutalica. Ovdje Subhanallah se ne gleda, <coughs> apsolutno, anaj, gleda se znači, na stanje tog psa. Zato ova žena, Berija, znači prostitutka, kaže Subhanallah osjetila stanje tog psa, sišla u bunah. I ono što došlo u hadisu, kaže, u svojoj, u svojoj cipeli, u svojoj znači, toj obući, Ana je zagrabila je vodu u ustima, znači držala, držala je u ustima, znači da bi se popjela iz tog bunara i na, napojila tog, tog psa. Subhanallah, Allah je e, znao situaciju te žene, znao je, zna Allah ko je ta žena. Kaže, zbog tog događaja, zbog tog da kažemo njenog gesta, je Allah smatalo uprostio toj ženi, kaže, uprostio njene da kažemo ti onaj, taj njen grije i uveo u žene, smiluoju se. Za razliku od žene koja je, subhanallah, satvorila mačku. Možda je, možda je ta žena bila nije bila prostitutka, sigurno se jer se spominje u hadisova koja je zatvorila mačku, ne, ne spominje se da je bila prostitutka. Bila neka žena. Ona možda je možda čak i bila možda i neka i vjernica. Mečutin subhanahu zbog tog neosjećaja. Ona Allah subhanahu i taala subhanahu znači se ona raseliti na njoj i uvelu u džennet u džehennem zbog zbog tog dina, zbog tog dina, da kažemo ona je sa zbog tog dina ona Tako da ona milost Allahova subhanahu i taala je zadnja prilika koju će Allah subhanahu znači, uh, prožiti vjernicima kome on bude htjeo, onaj da ga sačuva džehennema. Svi oni koji ne iskoriste ove prilike. Onaj, čovjek će biti upitan. Jesi li ti to radio? Jesi pravedno da uđeš u džehennem? Jesi li znao to što si radio? Znači ta nedjela, da kažemo te grijehe. Čovjek će priznati, jeste Ja sam to radio svjesno. Pa će biti pitano, znači, dobro, jesi li možda radio iz nezdanja? Pa će čovjek reći ne, znao sam. Jesi li radio pod prisilom? Neko te da to radiš? Pa će čovjek reći, reći ne, nisam kad radio. Znači, radio sam samovoljno. Te grijehe koje sam činio, i ovdje od pravednosti Allah, smo nam trebali znači da te grijehe, zbog ti grijehe da čovjek uđe u džehene. E, ovdje, na Dunjaluku dok je čovjek, šeita nema vlast na čovjeku. Ako se sjećate hutbe uh, u džehennemu kada bude šeitan, znači ustao i da svim, svim, svim džehennemlijama bude onaj, da kažemo, vazio. Kaže, ini da utukom, feste džeptu Kaže, ja sam vas samo pozivao, pa a vi se mi se, kaže, odazvali. Woma kane lija aleikum min sultan. Kaže, ja nisam imao vlast nad vama. Kaže, samo vas, samo sam vas, kaže, pozivao. Kaže, felate lomuni. Kaže, lomu anfusem. Kaže, nemojte me danas, kaže, koriti, kaže, nego korite sebe. Mi dobro svi znamo šeeta nema vlase nad čovjekom. Šeeta može samo vesvesama svojim ili tim došaptavanjima, kaže uljepšavanjem nečega što je Allah zabranio i da te pozove. A čovjek je onaj hoće se odazvati ili neće. Odazvat se onaj ko ima slabi iman. Odnosno, ko nije čitao, ko nije izučavao, ko nije slušao, šta mu Allah prijeti ako bude šeeta naslušao? Šta će mu Allah da će dati? Šta će ga kazati? Čime će ga kazati? Onaj koji ne bude, da kažemo, slušao te e, prijetnje da Allaha subhanahu wa ta'ala, to znači, automatski se čovjek ovaj iman onaj, gasi ili smanjuje i onda je, znači, uh, lahak plin za šeitan. I onda kad čovjek u šeitan uljepša ono što je Allah zabranio, onda čovjek padne na tom iskušenju, znači, uđe uđe u taj haram i onda ga prenese. Ako ga prenese, Allah molin subhanahu ta'ala da nas sačuva da mi ne budemo ti ljudi. Znači, sve one grijehe koje čovjek prenese, onaj, I ne bude iskoristio, znači, ove, ove prilike koje je Allah s. t.a. Znači, dao na dunjalku, i u Kaburu i na Hiretu. Prenese te, sve te grijehe, znači, onda je od pravednosti Allaha s. t.a. Znači, da ga uvode u džahnem. Vjernici će opet imati jednu blagodat vjernici, onaj, koji će izaći iz džahnem. Zato će dženetlije onaj, imati priliku da se zauzimaju za one ljude koji su bili vjernici, pa se nekad možda družili sa dobrim ljudima. Pa će reći, doće kod gospodara, reće gospodaru, neš, taj, taj čovjek je bio sa nama, gdje je on danas? A pa, kaže, Allah sp. da znači, kaže, postavite sa nama, kaže, ko bude imao, kaže, koliko dinar, kaže, imana u svom srcu, kaže, Allah će reći tim džanetljama, kaže, idite, kaže, pa izvete, kaže, onaj, žehennema, kaže, ko, ko bude, kaže, imao u svom srcu, kaže, imana, koliko dinar. Pa će biti rečeno, kaže, idite, kaže, izvadite iz žehennema, kaže, ljude koji su imali u svom srcu, kaže imana, koliko s Pa oti otići ove džanetlije, znači sve one svoje prijatelje koji su ikada vidjeli možda da su bili sa njima i klanjali i došli u, dolazili u džamiju, a nisu uspjeli, znači, da se spase, pa će izvaditi iz džanema. Pa će onda biti rečeno zadnji, znači zadnji koji će izaći iz džanema, kaže idite, kaže i izvadite iz džanema, sve one, kaže, koji su imali u svome srcu, kaže koliko uh, metkare dhra, dhr, kaže koliko su imali trun, trun, kaže imana u svome srcu, kaže izvadite iz džanema. A kaže, oni koji izađu iz džehnema, to će biti zadnji, zadnji koji će izaći iz džehnema. To su bili vjernici koji su imali, znači, koliko, kaže, trun imana u svom srcu izaći iz džehnema. A kaže, Allah će im dati u džennetu, kaže, koliko deset puta najbogatiji čovjek na dunjaluku. To će biti najmanja nagrada dženneta. Najmanja nagrada u džennetu će biti koliko je 10 puta, znači, najbogatiji čovjek na dunjaluku. To je najmanja nagrada, a najveća nagrada... To je posebna priča, Allah, molim se, da nas učini od onih koji će ući u džernet, koji će se spasiti i koji će izvući povuku iz one prve prilike. Najbolji su oni koji iskoriste prvu priliku. Znači, pokaju se za svoje grijehe. Grijed nego što im dođu musibeti pa i budu čistili, znači musibeti. Prije nego što budu možda tražili, istraživali dobra dijela, pa da im brišu se znači loša, a najloša djela, nego da iskoriste tu priliku da se pokaju od grijeha, jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ta'ibu minadhambi kala dhanbalahu. Kaže onaj ko se pokaje od grijeha kao da nema grijeha. I zato kaže Omer radi Allahu anhu sallallahu alejhi ve kaže hasibu anfusakum kabla ma tuhasabu wazinuhu kabla ma tuzanu. Kaže obračunavajte svoja znači djela prije nego što dođe dan obračuna. Kaže i vagajte svoja dobra djela, odnosno vagajte svoja djela, kaže prije nego što dođu na vagu. Allahom molim Suhbam ta'ala da budemo od onih koji će uspjeti na ovom dunjalu i koji će se spasiti na ahiretu i koji će gledati lice Allaha kao najveću nagradu na ahiretu. وصلى الله على نبينا محمد جزاك الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع <تصفيق> رايه